qui nei nostri studi Natascia Cecuti, sociologa e lesbica politica francese. Ciao Buona Natascia. Buonasera. Ciao. <ride> eh, con lei Stefania Vulterini che eh, cura eh, per la casa editrice di esse la collana Sessismo e Razzismo. Ciao Stefania. Ciao e eh, siamo qui insieme per eh, parlare di un libro e per parlare con Natasha che per noi insomma è un'occasione incontrare e conoscere perché insomma si tratta di una sociologa di una studiosa con un posto nell'accademia ma eh, diciamo con un una vicinanza al, al movimento dell'esbismo radicale eh, concreto importante dico bene Sì, sì, sì, molto bene perché infatti ho cominciato la mia ricerca con l'influenza di Monique Wittig e volevo sapere come, come, le, come le lesbiche non sono dalle donne, no? Ho, verif ho voluto verificare sul terreno empirico eh, questa proposta teorica, dunque, l'orientazione politica della ricerca, sì. Sì. <ride> e quindi insomma, per noi è molto importante. Quando ho detto che hai un posto nell'Accademia, ho visto che hai fatto una faccia. Sì, perché un posto nell'Accademia non so perché adesso queste ricerche, ma anche le ricerche del minota minotari, mino minotari, minori minoranze. minoritari minoranze sono un fatto uh, uh, censuré Censuré, son censuré, no, eh, sono, sono censurate no sono censurata, sì. censurata perché non permette un, veramente un inclusivo nell'accademia non permette di avere un posto eh, infatti si vede che queste ricerche eh, sono utilizzate dall'accademia ma infatti un po una un, un, utilizzazione normalizzante no Um, dunque è per questo che ho fatto un po' perché il rapporto con l'accademia con questi soggetti quando siamo lesbiche in più è ancora difficile in Francia In Italia anche di più, io direi, temo. Però insomma, vediamo. Intanto, diciamo anche il motivo per cui Natascia Cecutia è a Roma, e cioè si tratta di un tour per presentare l'edizione eh, italiana eh, di un suo libro uscito in Francia nel 2010. Eh, il titolo italiano è Dirsi lesbica, eh, vita di coppia, sessualità e rappresentazione di sé. Eh, la, la versione italiana insomma, è fresca di stampa, appunto per, per EDS. È in Italia già da qualche giorno. È stato presentato a Pisa, Bologna e poi ci sono tre appuntamenti invece romani per, per questa presentazione: uno stasera stessa nella sede di Arcilesbica Roma in via Galvani eh, 51F alle ore 20. Um, uno ehm, invece diciamo rivolto a. Eh, agli studenti e alle studentesse di psicologia ma anche a chiunque voglia partecipare eh, domani alle 15 al dipartimento di psicologia eh, per ehm, i processi di sviluppo e socializzazione qui a San Lorenzo in via dei Marzi eh, 78 e poi quello a cui insomma parteciperemo anche noi del martedì in qualche modo eh, sabato alla Casa Internazionale delle Donne ehm, e eh, insomma varie voci del martedì autogestimentale titolo femministe e lesbiche parleranno eh, con Natasha in questo incontro che si terrà appunto alle 19:30 alla casa internazionale 18:30 18 scusate alla casa internazionale delle donne in via della Lungara eh, 19, 19. Ehm, detto questo questo libro dirsi lesbica cominciamo un po a chiedere a Natasha di che si tratta Sì. Allora prima mi scusa per il mio italiano perché non è tanto buono e in più sono veramente stanchissima perché ho fatto presentazioni prima tour. di tour, sì poi eh, volevo ringraziare molto molto Stefania qui che è l'editrice perché ha fatto un lavoro benissimo sulla traduce sul, e eh, eh, eh, mi fa molto piacere che lei ha voluto eh, eh, pubblicare questo libro in Italia grazie molto a lei e, e anche grazie a Onda Rossa e a Elena per fare l'emissione stasera Allo allora perché questo libro? Eh, questo libro è E scritto per tutte, infatti eh, il lavoro più importante è di uscire dalla scrittura accademica perché infatti l'origine del testo era un, un dottorato e io ho avuto la volontaria di fare una scrittura divulgativa sì. per, per, in modo sì, che sì, possa sì. essere letto anche non da specialisti, ecco, eh, sì. specialisti del, del settore della sociologia. Sì. E la difficoltà uh, per scrivere questo libro ho fatto cinque versioni in francese prima per fare questo libro perché io non volevo uh, lasciare la densità teorica uh, per uh, solamente l'empirico l'empirismo. Sì, si. si, eh, ma anche volevo eh, evidenziare eh, eh, mettere la relazione tra il terreno eh, empirico e eh, la teoria. Ma adesso mi sembra che è un libro per tutte, eh, io vedo in Francia che ci sono molto molto lesbiche che hanno comprato questo libro e un po questo libro è per le lesbiche, primo, <ride> e secondo si diffusa nell'accademia, lo so, per i studenti, per, con, sugli studi del genere, delle sessualità ed è un libro appunto che riporta una ricerca fatta attraverso interviste a un campione sì. eh, di lesbiche e anche di donne eterosessuali allora ho fatto eh, all'inizio ho fatto 60 eh, interviste e poi eh, ho, ho scelto 40 interviste. allora prima io dunque come l'ho detto ho, ho voluto verificare la proposta di Monique Wittig Primo, e secondo, infatti, cioè per, per spiegare magari a chi ah, ci sì, ascolta e non conosce bene le, Monique Wittig: le lesbiche non sono le donne. Allora, cosa vuol dire? Questa formula è ispirata anche dal femminismo materialista e un'analisi marxista delle classi dei sessi. E lei vuol dire che. Perché le lesbiche non sono all'interiore del sistema eterosessuale, scappano eh, del, del, dell'appropriazione della classe dei uomini. E io quando ho letto la Pansy Straight, quando ho letto l'articolo... La, eh, sì. The Straight Mind in the italiano straight... è stato lasciato il titolo in inglese? Sì, eh, non, si, non si nasce donna mi ha fatto per me una rivoluzione soggettiva, individuale politicamente veramente eh, e anche il corpo lesbico per me è un'autrice fonda no, fondamentale, fondamentale poi mi sono anche molto ispirata dalle teorie di Nicole Claude Mathieu un'antropologa francese eh, che ha molto lavorato sulla la, la dominante dom, dom, dominata. dominata in cui io, io volevo lavorare un po' lavorare i doni empirici no, empirici, empirici, empirici. Ehm, dunque all'inizio avevo per Per l'idea di cominciare a lavorare sul lesbismo nelle pratiche, nei percorsi in questo abito teorico E poi infatti per lavorare la proposta di Wittig mi, mi, mi, l assemblée, l assemblée, eh, eh, per me era importante di fare una comparazione mm. Un comparativo donne eterosessuali, donne e lesbiche per verificare no eh, ehm, ehm, e no, ehm, no, ehm, la comparazione ha fatto emergere emergere, emergere. che, emergere, che Il primo, la prima differenza, mh, sicuro, è la questione dell'autodefinizione, perché quando, eh, sono, quando l, eh, siamo eterosessuali non abbiamo, le donne non hanno la, la storia, la difficoltà per, per definire, no? Allora che le lesbiche passano molto tempo in loro vita per definire, definire per sé, definire per il mondo, per la famiglia, per tutto, per il lavoro e dunque questa definizione era veramente un modo molto interessante per... Uh, fare uscire uh, l'obbligazione all'eterosessualità e come pensiere il sistema quella che qua è stata tradotta l'eterosessualità obbligatoria sì sì e come più che le politiche di uguaglianza no sì le politiche di uguaglianza di integrazione quindi sì, perché si vede che c'è veramente un potere importante più che della norma veramente insisto sul punto le norme facciamo anche individualmente, giochiamo con le norme ma il sistema è più anglobante no? l'eterosessuale presi come un sistema eh, l'analisi dell'autodefinizione permette di vedere la, il potere di quello sistema certo e vediamo insomma in questo libro appunto che fra l'altro esce in italiano con in una Un'introduzione di Sara Garbagnoli, perché questo io prima non, non l'ho detto. Eh, Sara Garbagnoli che dai microfoni del martedì abbiamo sentito proprio per parlare di femminismo materialista francese. E, ehm, e poi insomma a varie sezioni si, par si parte da l'invenzione della categoria lesbica nella cultura sì. europea dell'Ottocento eh, e poi mh, i luoghi eh, e gli incontri, i luoghi di socialità tra le lesbiche eccetera il uh, divenire lesbiche e la rappresentazione di sé, leggo i titoli dei capitoli proprio per avere un'idea insomma di cosa parla questo libro, la definizione di sé, definirsi e poi insomma ci sono un capitolo dedicato al desiderio, alle modalità di coppia e uno alle scenari della sessualità. Ora ehm, non so se vuoi aggiungere qualcosa strettamente su questo, se no magari facciamo una breve pausa musicale e poi continuiamo Possibile di dire prima la pausa che eh, dirsi lesbica eh, veramente si deve prendere come un processo, ma un processo che non è, è finito mai fino alla morte, <ride> eh, perché eh, tutta la vita si deve pensare come. Si presentare al mondo con le definizioni e si usa i termini per definirsi, definir, definir, sì. si, eh, veramente è eh, qualcosa che permette di capire eh, anche i regoli sociali. Eh, lesbica non è uguale che omosessuale, che non guin, non so se esista in italiano No, diciamo no. che perché ci capiscano chi ci ascolta, guin è un termine più basso per dire lesbica, con un registro linguistico più basso sì. ehm, si basso, è un insulto è un insulto, cioè diciamo che è come Per i maschi in italiano frosci, mentre per le lesbiche in italiano un equivalente non esiste. Okay. Quindi non, non lo possiamo tradurre. E voglio dire, in Italia abbiamo anche ragionato molto sul fatto che il lesbismo è talmente invisibilizzato in Italia che non c'è nemmeno l'insulto. Ah, ok. Interessante. Prego. No, volevo dire che in effetti all'inizio no, l'ibaltamento dello stigma era proprio sulla parola lesbica che era un insulto eh, negli anni 70, proprio un vero e proprio sì, insulto sì. in Italia, qualche cosa che eh, faceva reagire immediatamente anche alle stesse, le stesse donne, una reazione molto negativa di fronte a questa parola no, che oggi a noi piace. Sì, in una riappropriazione, infatti, del stigma. E anche, la, e anche Gwyn è stata riappropriata eh sì, dal sì, movimento. Sì, sì, c'è avuto il gruppo Gwyn Rouge, rossa, e eh, adesso nel movimento delle giovani lesbiche, eh, lei riprendo, rip, riprendono. riprendono il termo di Gwyn per, eh, per come una forza politica. Eh. Se poi ne, ne parliamo insomma appunto il processo del definirsi e anche la scelta delle parole anche il fatto di definirsi tutta la vita perché forse appunto chi non è lesbica non ci pensa a questo eh. ma è qualcosa che non finisce un giorno no? Sì, eh, sì. Bisogna, il modo di presentarsi al mondo deve sì. essere sempre aggiornato sostanzialmente sempre. sì sì io farei questa pausa con le Zarmazon che sono un altro gruppo lesbico e poi torniamo in diretta dai microfoni della Radio Onda Rossa con la musica Etudier, etudier, etudier, etudier, de quoi le marché est ciblé. idées et mentalités tarées ils seront les premiers visés Exciter le mal et modeler la femelle La musique fait mal lorsque le business en mer. Bouge les doigts, baby, quand tu manipules ton clip Bah, et bien, sûr ton marge, peu vite, qu'il ne y faut cela bon, je les doigts, baby, quand tu manipules ton clip Bah et bien sûr ton marche plus vite qu'une neuf seul l'heure à la sonde des mots, allez gritto Nous inonderons les radios, les télés et les journaux Cashendo l'écho d'un musical complot Et basseront les stars d'Oc gynéco Espère ça vaut dans le plus grand Flasco de rumeur c'est des cours Les marchés musicaux entre les seuls secondes à quoi finissent en les trop de l'Ostérer une tour La musique est à faire le forum Allez les meufs sont en place Je te pamiętaj o o o o o o o Gertz è la traccia delle Zarmazone Ci torniamo in voce alle 17.53 dai microfoni del martedì autogestito da femministe e lesbiche in onda su Onda Rossa, come ogni martedì da 19 anni. E eh, continuiamo. Insomma, siamo qui con eh, Natascia Cecuti, autrice di eh, Dirsi Lesbica, e con l'editrice, eh, insomma, la curatrice della collana Stefania Vulterini per parlare mh, di questo libro che appunto verrà presentato. In città eh, ben tre volte questa settimana, eh, ma insomma per andare anche un po' oltre il libro. Nel libro appunto si parla tra le varie cose delle modalità di coppia delle lesbiche. Si parla del PAX, legge che regolamenta le unioni di fatto in Francia dal 99, se non sbaglio, eh, ma il libro che è uscito in francese nel 2010 non parla del matrimonio, ovviamente, perché nel frattempo eh, nel 2013 eh, Il, lo Stato francese insomma, ha una legislazione che regola il matrimonio anche tra persone dello stesso sesso e quindi volevamo chiedere a Natasha che è successo in Francia dopo questa introduzione legislativa, se secondo lei sono cambiate alcune cose o se sostanzialmente il panorama è rimasto quello. Allora, ehm, questo che ha cambiato è da parte delle classi medie che hanno portato questo movimento eh, della la, legalità, dei diritti, del matrimonio. Eh, dunque si vede che c'è adesso un modello, un modello di accettazione sociale de, dell'omosessualità generalmente, che passa dal matrimonio. Dunque, Da, nelle classi medie dunque eh, il modello si definisce per la della copia non come eh, dunque, eh, eh, invisibile e eh, eh, invisibilizza, cancella, invisibilizza cancela, ca, cancella la categoria no? lesbica perché eh, la categoria lesi, eh, lesbica è cancellata da la copia d'amore eccetera eh, ne, nelle classi superiori o nelle classi popolari è ancora molto difficile eh, perché dirsi lesbica nelle queste classi è ancora preso nel un ordine sessuale, un ordine del genere che non e non passa quella categoria, anche con il matrimonio. Poi eh, abbiamo visto che eh, nei movimenti lesbici, lesbici, lesbici, sì, lesbici, eh, lesbici molte discussioni perché le lesbiche politiche o radicali non hanno sostenuto questo eh, diretto no? sul matrimonio, eh, lei eh, ha discorso sui diritti individuali, non un diretto della coppia. E Seguendo ancora Mathieu il femminismo materialista e insomma anche in Italia anche se in Italia non c'è nessuna legge che regolamenta nemmeno l'unione di fatto però ne abbiamo discusso all'infinito e si è parlato molto della come dire della forza normalizzatrice di un'istituzione come quella matrimoniale che eh, insomma, da molte viene vista come l'istituzione dell'eterosessualità. Sì, sì, ma è, è un po' complicato questo punto, è, vera, è vero, perché ha cambiato eh, il movimento lesbico adesso? Perché il... Cioè il, il movimento è cambiato. Sì, perché nel movimento eh, lesbico giovane oggi è un movimento dei diritti e in questo il movimento lgbt le lesbiche sì. che stanno al LGB movimento LGBT eh, ecco, sì sì sì Sono, eh, e adesso hanno come eh, punto di lotta eh, l'omoparentalità il, il, come si dice? omogenitorialità Omo Omo eh. Omo omogenitorialità sì. cioè famiglie gay o sì. famiglie lesbiche con figli eh, abbiamo vissuto manifestazioni incredibili per eh, rispondere alle, ai movimenti nazionalisti o di diretta che non volevano il matrimonio e anche la legalità dei, uh, della parent parentalità uh, per i coppie gay o lesbiche Hanno, abbiamo visto manifestazioni che rivendica il modello della famiglia tutto infatti è un po' uh, rovesciato come uh, è rigirato, è stravolto è rigirato, sì. Anche se, io... se capisco bene, se, no, bene non lo capisco, ma se capisco un po' il panorama dei movimenti francesi eh, capisco che ci sono forse tre eh, indirizzi Ten... diciamo, sì. uno è quello LGBT di cui stai parlando adesso che è un movimento più mainstream Eh, che, chiede la, la, che chiede diritti civili, diciamo, sì. poi c'è il movimento lesbico radicale che è più minoritario adesso, che è eh. più piccolo, eh, però eh, ha come dire una lettura mh, che mette in discussione il sistema, sì. l'eterosistema, sì, sì, sì, sì. e poi c'è un movimento che è quello transpedegin. Eh, anche questo diciamo forse nelle fasce più giovani ma forse più vicino a quello che noi potremmo intendere come movimento queer sì sì sì è vero eh, ma questo movimento è un po' si situa nei due, due spazi no? perché lotta anche per i diritti ma lotta per i, per i diritti, ma con una coscienza eh, critica del liberalismo, del capitalismo eccetera. Eh, dunque sono come di, a metà metà eh, tra il lesbismo politico e tra eh, il movimento mainstream. Senti, tornando invece al matrimonio, sì. eh, lo stavi già accennando tu, l'abbiamo visto anche sui giornali italiani. Nel momento in cui si stava arrivando all'approvazione della legge sotto il governo Hollande, ehm, ci sono state grandi manifestazioni sì. di destra, dell'integralismo cattolico, sì. Sì. che abbiamo conosciuto come Manipur-Tout, che scimmiottava no, il nome del mariage pour tout, insomma lo slogan di Hollande che diceva quindi matrimonio per tutti. Loro sono scesi in piazza con um, questa, eh, questa sigla Manipurtù cioè manifestazione per tutti e eh, una grandi oceani, grandi manifestazioni obiettivamente non erano pochi e eh, eh, che cercavano come dire di de depoliticizzare l'opposizione insomma non erano i soliti vandeani militari e fascisti che avevamo visto in altre fasi in Francia ma era un po' diverso questo movimento. te ne sei occupata, ne hai anche scritto e eh, non so se vogliamo parlarne un po' sì, insieme. Sì, sì, sì, sì. sì allora, eh, la, la situazione è un po', è veramente difficile su questo appunto, eh, perché questo Manif pour tous è nata eh, nel seguito del, del, del discorso del Vaticano, infatti in 2005, che ha inventato il, la parola teoria du genre, teoria del genere esatto sì. di cui noi da questi microfoni abbiamo anche più volte parlato per gli attacchi all'educazione al genere sì, insomma sì, che da lì sì, sì. Ma eh, eh, veramente si deve capire nel questo continuum eh, perché in Francia eh, questi gruppi eh, si sono rivelati quando l'educazione nazionale ha um, mis en place dei mi sì, il Ministero dell'Educazione del Governo francese ha messo in, ha messo in, in, atto, in, in atto programmi eh, di educazione a, contro, contro la lotta dei stereotipi dei generi. Mm -hmm. ma, e questi dispositivi non che, no, no rimette in causa l'eterosessualità. Eh. Eh, Infatti è per essere insieme uomini e donne ma in uno spazio di uguaglianza sì? di quale? Di, sì. guaglianza guaglianza Uguaglianza. Uh, dunque a questa epoca uh, ci sono molto controversi della destra e dell'estrema destra su Manuel Scolaire, Livretto Scolari uh, che parlano della donna e degli uomini come una costruzione sociale allora, ci sono... poi uh, il partito socialista arriva al governo eh, al governo socialista, non so comunque uh, si chiama così, sì, Fiamole... si chiama così. <ride> eh, e hanno dibattito molto molto mesi sulla Manif Portus e abbiamo vissuto di alienza stranieri no? Alienza con estrema destra e destra ma anche alienza con certi gruppi musulmani e si devi capire mi sembra come una risposta un po' al, al non trattamento della la questione sociale in Francia perché per esempio Il programma del Partito Socialista aveva come com idea di legare la, la, idea. Legge. la legge per gli i stranieri per votare. E non allora, ha fatto, ah, il Partito Socialista aveva, aveva promesso in sì, campagna elettorale ecco, una legge per il voto sì, agli immigrati alle immigrate, sì, e alle emigrate. E non, non l'hanno solo... fatto. E mi sembra che questa alienza mh, chi, chi paresse. Un po' straniere, no? È un po' trance, strana, un po' strana. strana un'alleanza strana tra la destra e alcuni gruppi musulmani sì, stai dicendo? Si, si deve capire così perché ci sono um, come uh, trattamento delle questioni sociali che non si non, che non è pas che non è simmetrico Non c'è un'uguaglianza un di sostanza sì. sostanziale, non c'è simmetria nelle, nel, negli atteggiamenti sì. delle istituzioni verso i vari gruppi di persone. Sì e anche il trattamento economico bo, ma eh, questa alianza eh, si, si è fondata su un'espressione nuova espressione dell'antisemitismo in Francia perché per esempio c'è un, un, un, tipo, un, tipo, un tipo un tipo di questo movimento che ha fatto molto molto discorso su internet che si presenta eh, come, ehm, come una forza di questo manifortus e che ha detto Uh, le teorie, genre, le teorie del, del genere e quelle ecco persone che difende uh, il matrimonio per tutte um, sono uh, delle lesbiche, uh, nevrose, nevrotiche, uh, nev uh, americane e, e giudee. Sì. Si riferiva a Judith Butler e altre Foster studiosi Fausto Sterling, eccetera, eh, e questo mi sembra interessante perché si è incluse in una storia dell'antisemitismo in Francia della destra e dell'estrema destra che si che fa alleanza con le categorie del genere alla fine del XIX secolo eh, c'è la figura della femminista intellettuale o della donna intellettuale come donna che eh, è pericolosa per l'ordine sessuale l'ordine del genere e la figura della eh, giu, giu, ebraica? No. Ebrea. ebrea e questo antisemitismo si, eh, si, eh, si, ren si rinnova si rinnova in questi movimenti Ti, ti invito a parlare sì, di vicino sì, al sì. microfono. E infatti mi sembra anche un indicatore di un fascismo popolare, no? di un fascismo um, Che viene no. proposto agli strati bassi, sì. insomma, della, della popolazione. Sì. Perché di nuovo si parla di complotti. Ecco. I complottatori sarebbero da una parte gli omosessuali, ecco. gli vespiche e gay, dall'altra sarebbero eh, gli ebrei. E abbiamo avuto gli assassinati del mese di gennaio in Francia dopo e la conseguenza mi sembra di un dibattito che non, ha, che non è completo perché eh, il, il matrimonio, bene, ma se si il matrimonio non si accompagna di politica di gualenza economica e sociale eh, abbiamo anche questo risultato in più eh, si fonda in un, un antisemitismo strutturale anche un po' della sinistra in Francia è un po' complicato le, queste allianze. Eh, e sì, la conseguenza è che ci sono anche lesbiche politiche io vedo che adesso si matrimonio si, sì, sposano. si sposano perché hanno paura della del prossima elezione in Francia e in più dell'emergenza la possibilità da, de, del fronte nazionale sì. Sì, sì purtroppo lo conosciamo il fronte nazionale anche qua eh, sì sì lo so <ride> sì, sì, sì, sì, sì. non so se ho... No. Sì, e poi a un certo punto dice una cosa che ti chiedo di spiegare perché è complessa insomma, sì, da... e A un certo punto traduco a braccio, quindi insomma mi scuserete da questo articolo che Natascha ha um, eh, pubblicato lo scorso anno Nel contesto nazionale europeo se il tema dell'ebreo come figura di controalterità Eh, non si fonda sì. più sull'esclusione dal sì. contratto repubblicano, la figura dell'arabo, e più sì. specificamente la figura del musulmano eh, diventano sinonimo di sessismo e omofobia. Sì, sì, sì e, e, uh, in questo punto. Per me è difficile di spiegare in italiano quello preciso del pensiero. <ride> ma questo punto è, è molto importante. Perché abbiamo adesso due figure dell'alterità. La figura del musulmano con non inclusivo, non che non accetta le i regoli di guarenza tra le donne e uomini e, se, e questa. Figura della contraalterità ha eh, oh, è emergito. È emersa, è emersa do, con i discorsi sul, sul, la sul, velo, sul velo, velo, la laicità, eccetera. e, e veramente: eh, abbiamo in Francia in, eh, inventé, in, eh, inventato. inventato la figura del ragazzo arabo che mm. rappresenta la contraalterità. E poi adesso abbiamo questa e gli eventi di gennaio mi sembra ancora più difficile per parlare di questo perché i partiti d'estrema destra sì? si. eh, riprendono questa retorica per giustificare politica di sicurezza sic sì sì sì, sicuritaria di questo abbiamo discusso molto anche in Italia insomma della strumentalizzazione dell'uso strumentale della soggettività femminile e delle soggettività LGBT eh, per politiche razziste sì, e sì, escludenti sì così eh, si, si si presenta come eh, in cui siamo un paese eh, di democrazia di d'avance egualitaria mm -hmm. allora che questi paesi sono infatti paesi vecchi che non, non hanno preso come si dice eh, il cammino della libertà no mm -hmm. eh, sì si capisce sì. si capisce sì sì c'è questa insomma in, in Europa poi insomma i movimenti hanno Per parlare di questo ho elaborato anche concetti come l'omonazionalismo, yeah. eh, forse più in ambito anglosassone, eh, eccetera. Io direi di fare un'altra pausa perché sì, ab abbiamo beh, per, fatto stancare per, molto Natasha. Per fare giusto, Prego. mi sembra che in questo momento è veramente fondamentale di lavorare sul... Antisemiti, antisemitismo, razzismo racis, e uh, questione di, del liberalismo per uh, uh, uh, uh, far avanzare ah. la lotta. Ci vuoi spiegare perché, anche metti dentro il neoliberalismo su questo? Uh, perché mi sembra che il, il neoliberalismo si fonda sull'esclusione sociale. Certo. È la fabbrica del liberalismo. Uh -huh. <ride> Adesso mandiamo un pezzo romano invece delle fucking Barbies Lesbo Time 12 il martedì autogestito da femministe e lesbiche in onda ogni martedì sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il telefono. In studio Natascia Cecuti, sociologa e lesbica politica francese a Roma per presentare eh, Dirsi lesbica, vita di coppia, sessualità, rappresentazione di sé un'opera che è uscita in italiano da poco infatti abbiamo qua anche la curatrice della collana che è Stefania Volterini e eh, stiamo un po' parlando di, di tante cose e eh, visto che siamo in una radio questo appunto è uno spazio autogestito da femministe e lesbiche Come dire, eh, i media su cui ehm, allora, i media diciamo, sono sempre stati un grande problema per i movimenti lesbici per le lesbiche in generale nel senso che la distorsione dei media mainstream rispetto alle tematiche di genere è molto forte in genere e ehm, da, fin dagli anni 70 insomma sono stati costruiti spazi autogestiti sia radiofonici che di carta diciamo eh, rispetto alla carta la Francia ha una storia molto più lunga forse cioè, ci sono state riviste lesbiche anche in Italia eh, penso innanzitutto al bollettino del sì. Clic che poi è diventata bollettina che è uscita per tanti anni insomma dall'81 fino al 2000 e qualcosa che non ricordo più eh, bisognava però insomma diciamo poi c'è il problema della riperibilità Cioè di trovarle no? ovviamente in Francia c'è stato lesbia per tanti anni una rivista che si trovava anche in edicola che è uscita dall'82 fino a un paio d'anni fa e poi ci sono state altre riviste e quindi volevamo chiedere un po' a Natasciacco com'è adesso la situazione dei media lesbici in Francia, come ha visto lei questo percorso? Allora, eh, non sono veramente una specialità di questo mh, tema sì. Ma si vede che adesso eh, lesbia non esista più eh, La diciannove musa come La se... decima musa Non esista più, no? La Dixian musa. Mm? E adesso abbiamo una rivista che si chiama Well Well Well Che è una rivista autogestita. Sì. Um, dunque ha usci uscito un primo numero al mese mi sembra di ottobre di 2014 che aveva un successo incredibile eh, ma un, un successo incredibile perché dimostra che veramente le lesbiche hanno bisogno di un spazio proprio a alla cultura no, lesbica non la cultura mainstream ma la difficoltà e eh, la diffusione E ancora mi sembra che si muove questo. Mi ricordo di Lesbia che si trova nei chioschi, nei kiosk, l edicola. L edicola, eh, al, al, allo spazio pornografia. Mm. Sì sì eh, dunque cioè, spesso nelle edicole il rischio era che l'edicolante che il proprietario insomma, del chiosco eh, lo mettesse tra la pornografia eh, sì è e veramente questo è un problema perché si vede anche su spazio numerico internet quando eh, fai eh, tappa quando fai il termine lesbica su Google mm -hmm. eh, eh, arriviamo ai sito pornografico eccetera allora che quando si fa gay Uh, arriva nelle associazioni, si da uh, non so, un, dunque, una cultura visibile. Allora, che per lesbiche la cultura scapa, uh, è um, enlevée: uh, si è velata, è coperta, è coperta, uh, e dunque. Questo um, eh, conferma un punto: le visibilità o allora l'instrumentalizzazione eh, dai scemi maschili eterosessuali? Si dice l'androsocialità, non so se si dice. L'androsocialità? L'androcentrismo. Si si di sì. Uh, dunque adesso abbiamo questa rivista uh, c'è un'altra un ma non nel, veramente lesbica è una rivista LGBTQI mm -hmm. no? uh, che si chiama Miroir Miroir che vuole fare una frontiera tra lo spazio accademico e lo spazio non accademico uh, e io ho fatto un numero speciale sulle rappresentazioni culturali uh, lesbiche, abbiamo trattato della, delle serie popolari come più Bella Vie abbiamo trattato di Violette Le Duc, eccetera e, um, è, è uscita fa una settimana in, uh, a, in Francia i adesso, i e adesso, y mi sembra que, uh, la, la, la, faiblesse, la, la debolezza la, de la słaby, słaby, lesbica słaby, par słaby, Certo, motivi economici, ragioni eh sì, economiche. Perché anche le gay hanno molto più soldi no? per le viste e infatti non funziona con, le, le, le, non funziona con il capitalismo no? come... Perché le revue lesbienne in en fait hanno poco di pubblicità, euh, allora che le revue gay hanno più di pubblicità. C'è la pubblicità, ma è poca. Come dire, il lesbismo e il capitalismo non vanno d'accordo. Sì sì sì, sì, sì. sì, Ma Well Well Well è una bella rivista, veramente bella. E tratta, un fo, è, mi sembra un, un colore dell'epoca. Questa rivista va con l'epoca lesbica oggi, perché tratta eh, di. Di, di soggetto storico ma anche di, stor di soggetto contemporaneo e tratta di una cultura vasta eh, fotografia questioni politiche eccetera dibattito politica visto che siamo in fondo a questo incontro io fare anche una domanda a Stefania a questo punto e a chiedere eh, perché ha avuto l'idea di portare in Italia questo libro cioè ah, sì. di tra tradurlo e pubblicarlo per il pubblico italiano Sì, ho conosciuto prima Natascia della sua ricerca e quindi eh, ci siamo incontrati al Festival di Cinema Lesbico a Cinefable e lì abbiamo parlato di questo che era già un libro in Francia e che subito dopo io sono andato a, a cercare perché c'era poi il salone dell'editoria dell francese a Parigi questo libro era molto eh, ben... Eh, in vista nello stand del, dell'editore, quindi eh, non che questo mh, mi portasse a, a, a, ad apprezzarlo di più, però... Eh, ho Perché apprezz... in Francia è appena uscita l'edizione economica. Sì, è uscita anche l'edizione economica. Nel 2013. Eh, sì. Però all'epoca c'era l'edizione, sì. la prima edizione, quindi eh, diciamo un libro eh, nel quale ho creduto subito, mi ha fatto piacere vedere che veniva anche molto ben proposto ed era un libro uh, a cui si, si affidava molto per l'editoria di varia, non solo accademica in Francia, comunque io ho detto vabbè, un libro così eh, noi non ce l'abbiamo, pensavo di avere più difficoltà anche a proporre questo titolo, dirsi lesbica mm. invece devo dire che l'editore che che la casa editrice, la casa editrice della CGL non, uh, ha subito appoggiato il progetto nel quale io ritrovavo tra l'altro poi quando finalmente ho letto il libro ehm, mi ha confermato la, la necessità di una traduzione anche il fatto che veramente ci fossero eh, i temi e le esperienze eh, delle uh, francesi, le lesbiche francesi avessero sì. così tanti punti sì. di contatto sì. anche con i temi sì. e le esperienze i percorsi nostri quindi mi sembrava che questa operazione non sarebbe stata solo un'operazione culturale ma anche un'operazione politica che ci avrebbe permesso di, di confrontarci anche qui in Italia sui nostri percorsi e, e appunto su questa cosa sulla quale sono d'accordissimo che E, mh, dirsi lesbica è un processo è un percorso che non finisce mai e quindi in questo senso seppure delle cose del libro possono sembrare già sapute conosciute e, e fanno proprio parte di questa trasformazione di questa interrogazione continua che, che fa sì che in fondo per me eh, ma, non credo solo, ma non solo per me dirsi lesbica è anche una dichiarazione politica trasformativa mh, rivoluzionaria per usare un termine che a me piace e abbiamo una coperta splendida una, copertina. una splendida. copertina molto bella io infatti riprendo la parola rivoluzionaria di Stefania perché volevo fare un'ultima domanda a Natascia e chiedergli se dirsi lesbica nel 2015 in Francia è un atto politico mi fermo a politico, il rivoluzionario ce lo un mettiamo io e Stefania sì, sì. Sì. È, una... è un atto politico assuramente sì. è un atto politico, perché? ah perché Eh, perché mi sembra che la differenza di dire eh, eh, Sono le, le mm, oh, cioè, inchieste che lo dicono Ma quando eh, nella vita di, eh, si dice Io sono con una ragazza no, Non produce gli eh, effetti sociali di dire sono lesbica Sono lesbica in una categoria sociale in sé E non ha bisogno della coppia per eh, imposare, si imposare imporsi dunque è un atto politico perché è un atto che pronuncia eh, che rivendica una categoria in sé fuori dall'eterosessualità grazie <ride> e... E lasciamo, vogliamo ripetere ancora insomma, invece gli appuntamenti in cui potrete incontrare Natasha e eh, sentirla raccontare il suo libro e discutere con lei. Eh, il primo è stasera alle 20 alla sede di Arcilesbica in via Galvani 51F. Eh, L'interlocutrice in questo caso è Delia Vaccarello. L'interlocutrice eh, di eh, Natascià, poi domani insomma, in ambito universitario qui a Psicologia in via De Marzi eh, 78. Al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, l'orario era solo le 15. E poi, mh, Dulcis in fondo, insomma, sabato pomeriggio, in un appuntamento riservato alle donne alle 18.30. Ehm, Alla Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara ehm, 19 l'appuntamento, ripeto, è alle 18.30, quindi dopo il corteo a cui noi tutte parteciperemo contro Salvini, eh, contro la presenza di Salvini a Roma e quindi contro il razzismo e il fascismo eh, che scende dal nord e eh, speriamo insomma si perda per strada. Eh, noi ringraziamo ehm, Natasha della sua presenza oggi Grazie in radio, ci ha fatto veramente molto molto piacere. Ringraziamo anche Stefania e diamo appuntamento a tutte in questi appuntamenti, insomma, ehm, invece in presenza che vi abbiamo appena raccontato. Grazie, grazie a voi. In chiusura di questo, mi rimando uno spot fresco fresco che avete già sentito poco fa: lo spot per il nostro 8 marzo, qui a Roma, domenica 8 marzo. <musica> Gian, Azadi, donne, vita, libertà. La lotta delle donne kurde è la lotta di ognuna di noi. Domenica 8 marzo, concentramento del corteo alle ore 10 davanti alle Cagne Sciolte, via Ossienze 137. Arrivo al centro Ararat, in via di Monte Testaccio, con pranzo sociale. Lotta femminista senza frontiere. Tutta in piazza domenica 8 marzo.